קהלת קהלת, פרק א' דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים: הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול לתחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש, ובה השמש, ואל מקומו,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 ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם לבי לאמור, אני, הנה הגדלתי, והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלים, ולבי ראה הרבה חכמה ודעת. ואתנה לבי לדעת חכמה, ודעת הוללות וסכלות. ידעתי, שגם זה הוא רעיון רוח, כי ברוב חוכמה רב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב.